Невже прийде за мить після того, як вона увійде до простору, де він живе, дихає, тужить, сміється? Чи, може, хоче, щоб Нані чекала? А що, якій захочеться прийти туди тільки тоді, коли сонце заплюшить очі? Він же ж змучиться? Точно змучиться. Тупцюватиме під під'їздом? Хай так. Нані не скаже Сашкові, коли піде до апартаментів біля цирку. Макар контролював процес. Замобільний спочатку у фірму з доставки квітів. Замовлення отримане чудово. Потім гурману. Іване Марковичу, сьогодні в нас аудит. Хочу бачити вас на робочому місці раніше за інших. «Це неможливо? Я не встигну поснідати, і моя виразка – це не прохання Іване Марковичу. Наказ!» І одразу ж Марті. «Доброго ранку, сонце!» «Сашенько, усе в силі, збираюся!» «Я теж не запізнюся!» Мобільний відрубав. Кивнув. нормально. Доля не підведе. О півдні зателефонує Марті, повідомить, аудит. Ніяк не зірватися. Але після обіду він точно зможе приїхати. Чи ближче до вечора. Марта чекатиме. Уже тільки тому, що заплатила за номер оленину і вино заздалегідь. А він тим часом... Постукає в двері її апартаментів біля цирку. І йому відчинить мрія. «Нані!» – збуджено прошепотів у голос. Знітився. Захитав головою. Не так. Усе не так. У Мартиних апартаментах і з ким завгодно, тільки не знані. Ніби в болоті увесь та по білому пір'ю. З нічора в білий день, де існують прізвища, а у нані немає прізвища. Він зрозумів це вчора, коли дивився у безодню синіх очей. Вона просто його повітря. І хай люди називають це любов'ю, пристрастю божевіллям чи просто фізіологічним потягом, він точно знає, вона – його повітря. Тому що без неї, а хіба в повітря є прізвище? Гроші, жирний татко, палаци і обслуга? А хіба вона звела його з розуму через те, що Новаковська – Відведи мене до себе додому, Сашо. Файні плани хитнулися. Макар зціпив щелепи і пожалкував, що віддав нані ключі від апартаментів біля цирку. Не так. Усе мало бути не так. Не в квартирі набридлої, розбещеної, наївної Марти. Не посеред інших справ. Без брехні за душею. Тоді, коли від Марти й сліду в Макаровому житті не залишиться. «Що ж тепер робити?» – рипнув зубами. «А що думати?» «Назад ходу нема!» Марта мала собі особливі сподівання на 18 вересня. Бо хоч Сашко і чухав систематично її потилицю, скоро дірка з'явиться, хоч божився, що саму тільки одну марту кохає і не давав відвертих приводів для ревнощів, у мартиному серці завелася миша. З неї гризла те серце, спокою не знала. А далі що? Далі що? верещала фальцетом. Ну, звісно що, говорила Марта Миші. Собі генерала, сасуньку для серця. Так бери генерала, наказувала Мишка. Чи думаєш, доскону чекатиме? Марта здічувалася. От то біда. Був баклан полковником, став генералом. Дружину покинув, переселився в квартиру на розі Саксаганського і Горького і одного запального вечора запропонував. «Іди за мене, лялечко!» «Дайте хоч подумати, пане полковнику!» – звичкою ляпнула Марта. «Генерал!» – поправив Баклан. «Думай швидко, Марто, як в армії!» Генералові пристойну пані треба поруч мати, а ти саме така. Марта мізки на нитки порвала. Усе гадали, що робити. Генерал, звісно, файно. Та під ним Марті трудитися й трудитися, як тій хвойді. А з сасунькою ж розкоші. Бавить Марту, мов, принцесу. І скільки їй того щастя лишилося? Кілька років. А потім уже і шкарпетки плести можна. із з генералом. Оце якби вмовити Сашка, щоби погодився на Мартин шлюб. Ну, наче для діла гарно. Для них обох. Жив би собі далі в апартаментах біля цирку Генераль, щоби до нього виривалася, На чорта з два, змитикувала. То поки баклан з нею пота, який зустрічається, за інших не питає. А як уже на білий день вийдуть, він Мартині сердечні справи за мить вирахує. А він же їй у відрядження може поїхати сама собі надію. Розбереться з генералом. Їй би сасуньку не втратити. Стільки оце в нього серця вкладено. І грошей. Закинути вудку вирішила на свіжому повітрі. Озеро, оленина, вино, лебеді. Із самого ранку в мізки сушила. Як сказати? Що відповість? А як скаже, обирай? Марта не збреше, тільки Сашко. Жахнулася. То вона вже вибрала? А для чого ж тоді розмова? А для того? Нерви коханцеві полоскотати. Аби знав, як за нею генерали впадають. Хай цінує. Бо щось... Гризе і гризе в серці. Так знервувалася, що вирішила, як завжди перед важливими справами, вимолити помочі в Бога. Прибила пишну зачіску темною хустинкою, побігла до Чорнобильської церкви, що з Русанівки до неї найближче. Через місток, залізничну колію і 200 метрів звичайного асфальту. Хай Господь допоможе, щоб Мартині перспективи вдало поєднувалися з Мартиними сердечними хотіннями. Хіба багато просить? Богові, певно, оті Мартині прикрощі в печінках не дійшла до храму. По містку дріб-дріб, залізничну колю козою – на асфальтівку вискочила, через порожню пляшку перечепилася, упала. Нижче коліна кістка хруснула. Закритий перелом, байдуже повідомив лікар у приймальному відділенні лікарні швидкої допомоги. Макар вухам не повірив. Правда? перепитав на радощах. Зиркнув на Гурмана і аудиторів. Дивилися на нього із цікавістю. Тобто, біда, як же так? Допомога потрібна? Я буду, обов'язково. У мене тут аудит, як тільки зможу. Я уже вдома, простогнала Марта у слухавку. Гіпс наклали, нога дерев'яна. Я тепер із дому вийти не зможу. «Вдома?» – насторожився зиркнув на бухгалтери аудиторів. «На Русанівці?» «На Русанівці!» «Буду!» – зітхнув із полегшенням. Доля допомагала, як найнялася. Мало того, що Марта гарантовано не вийде з дому, тепер і для аудиторів аргумент має – Іване Марковичу, бухгалтеру, значущу. Сподіваюся, ви і без мене надасте аудиторам усі необхідні документи. Я як знав. Зранку усе підготував. А що трапилося Олександри Миколаєвичу? Не втримався цікавий гурман. Мама ляпнув. Ногу зламала. Господи, Боже, ти мій! схопився за серце сентиментальний гурман. «Біжіть, біжіть, я сам тут!» «Безумовно», – відповів механік уже від дверей свого кабінету, де й товклися аудитори з бухгалтером. Серце калатало. Оце фарт! Вискочив у приймальню. Йому назустріч сунув Боря Рудь. Ніби такий, як і завжди, а ніби то й ні. «Боря, поспішаю, давай, коротко!» Рудь мовчав. Макар примружився, глянув на журавля уважніше. «Ти набухався, чувак?» Рудь закліпав оченятими під окулярами, непевно смикнув рукою і раптом закричав фальцетом. Покидьок. Залиш нані у спокої! Ти...» Ти її негідний. Ти скотина. Ти у гуртожитку, я пам'ятаю, як ти, в принципі, ставишся до дівчат. Для тебе ж немає нічого святого. Ти, якщо ти скривдиш Нані, я тебе знищу. Я тебе розорю і пущу голим по світу. Я тебе попереджаю вперше й в останнє. Залиш Нані. Вона гідна кращого, а ти... Макар розмахнувся. Трах журавляв клюв. Боря хитнувся і впав на підлогу. Олександре Миколайовичу. Борені волання змусили переляканого гурмана визирнути з кабінету. З вами усе гаразд? Хто це? Що сталося? Макар обернувся до бухгалтера. Позаду боря корчиться. Сука. Ах ти ж сука. Продовжуйте, процідив. Іван Маркович закивав слухняно, зникнув у кабінеті, дверцята прикрив аж занадто обережно. Макар присів біля рудя, видихнув із прикрістю. Ну, якого біса, борю? Тобі що, донані? Ти шо ти виродок? Боря сидів на підлозі, витирав кров з розбитої губи. Ти. Ти не розумієш. Нані, вона особлива. Тобі ніколи її не зрозуміти. Ти не зробиш її щасливою. Ти, ти тільки занапастиш її, як інших. Я люблю її, сказав Макар. Журавель зіп'явся на ноги, зиркнув із ненавистю. Макар підхопився, учепився в бурю. Ну зачекай, зачекай. «Що з тобою? Що за істерика, мать твою?» Буря набундючився. «Ти не розумієш, я заради Нані?» «Ну, це я вже зрозумів». «От які справи, чувак? Я ж у тебе Нані не відбивав. Якби вона була з тобою, я би ніколи, чуєш? Ніколи!» Буря поправив зламані окуляри. Зирхнув на механіка збентежено. «Що вона в тобі знайшла?» «Сам не знаю», – засміявся Макар. «Щастить? Мені просто щастить, Борю». «А я, твоє везіння, нанівець зведу, Макаров!» «Розповім усе Ярославу Михайловичу». «Він з тобою швидесенько розбереться. Буде тобі і на ній держзамовлення». Рудю, не сци. Я би сам розповів, клянуся мамою. Нані просила тата не тривожити. Нані? Нані. Думала, що я з нею заради держзамовлення. Маячня. У мене тих держзамовлень ще буде, як багнюки під нігтями тракториста. А Нані? Нані твоя правда. Раптом захвилювався, розчулився. «Борько, давай бухнемо! За нані! Щоб їй щастя!» Рудь смикнув головою. «Ні!» «Ярослав Михайлович чекає на тебе». «Жартуєш?» «За годину. У царському казані». «Де це?» «В районі собачого герла». «А де собаче герло?» «Сам шукай!» – смикнувся Рудь, вискочив із приймальні. Двадцять на дванадцяту. Механік глянув на екран мобільного. Людь хвилями. Новаковський, сволота! Якого біса! І чому саме сьогодні? Стіл круглий, а ілюзії навіть найменшого Примарного об'єднавчого кола Кат має шукати. Новаковський і Макар сидять один навпроти одного. Вороги. Посередині смажена гузка, така велика, ніби різдво. На її перерізаному горлі муха, тріпотить крильцями, силкуються втягти зі столу. Цілу пташку, щоб уже і діткам, і онукам, і правнукам, і цілому роду мушиному обжертися вистачило. «Вона ж у паутинні сохла», – подумки дивується Макар, – змахує муху з гузки. «Но», – чує голос Новаковського, – «розказуй». «Що?» – піднімає очі. «Про себе розказуй. Хто народив?» Звідки приїхав? Яку точку хочеш? Точку? Мета в тебе є? Безумовно. Ну? Рокфеллерів і Гейтсі у роду не спостерігалося. Перший. Ну, десь так. Нахабство проривається хльосткою фразою. На! Звідки гроші на справу взяв? Сердюк підкинув. Новаковського важко вибити з колії. Ні. Все моє. Кому ти триндиш? Вуста зціпив, очі опустив. Сам не тринди, козел. Ну, добре. Ближче познайомимося, розкажеш. Може, над гузкою муха. І важка, як земля на плечах титанів. Пауза. Чого він хоче? Макарові нутрощі заливає швидким бетоном. Сохне і ворухнутися несила. У горлі сухо. Та до склянки на столі не дотягнутися. Чого він хоче? Саша, Новаковський вимовляє Макарове ім'я демонстративно зворушливо. Саша, повторює, підозріло. Що тобі треба від моєї доньки, Сашо? Механік знизує плечима і як пояснити. Хіба цей лисий зрозуміє? Не напружуй мене, Сашо наливається Новаковський. Що ти тут мені оце плечиками совуєш, як те курво? Ходить, водить, в очі мені дивиться, ніби нічого не відбувається. Не хотів, щоб ви знали. Та ти страху не маєш, покидьку, шаленіє ніжний тато. Нишком тишком хотів дитину мою занапастити. Думав, не дізнаюся. Та я з тебе, Сашо, торбин для грошей на шию. А що в діло не піде, собакам віддам і мило нароблю. Ви не розумієте, плює механік. Не хотів, щоб ви думали, що я знані заради держзамовлення. Потім колись, як справу буде зроблено, розповів би, Муха жере гуску. Людям не до неї. Новаковський їсть механіка очима. Ні. Йому не подобається цей Макаров. Знервував замить, сука. А Новаковський так хотів залишатися незворушним. Не погрожувати, не залякувати. Просто дізнатися, що на душі у хлопця. Попередити обережно. А воно, і що нані в ньому знайшла? Анучин тато перед очі, роздивляється самого Ярика з прикрістю. Ануку на попіл поглядом. Що ти в ньому знайшла? Так, досить. Не Макарові спогадом. потеревеніли й годі. Добре. Що добре? Знову не втримується. Ти уважно слухай, Сашо. Макар не підводить погляду. Ну, зустрічаєтеся, ну то таке. Збіглися, розбіглися. Нині воно. Я не проти. Добре? «Що добре!» – аж тремтить. «Нані про нашу розмову знати не треба. Ясно? Ми тут з тобою по-чоловічому». «Згода?» «А що ти так швидко на все погоджуєшся?» Новаковський ніяк не може заспокоїтися. Його геть усе дратує в цьому білявому виродку. «Ну не на все». Правда. І що мені зась? Не покину. Нані? Киває. Зараза. Ну ти тут фільтруй. У мене тільки одна вимога. Новаковський не знаходить слів. Відводить погляд. Хапає виделку по гусьці. На! Муху бив. Промазав. Отже, так, наважується, у нані повинна бути перша шлюбна ніч. З тобою, не з тобою, час покаже. Ти розумієш? А вже ж, по думки смикається механік. Пересплю знані, нані, загризеш, не подавишся. Безумовно, Дивись, слово – закон для справжнього чоловіка. Правда, Сашо? Безумовно, повторює приречено. Кидає погляд на годинник, що приліпився до стіни пафосного ресторану з гускою і мухою. Блін, майже третя. А я ніяк до Нані не доїду, мчати треба. Київ проти У Києва свої прокляття Жене автівки шляхами-венами А вони тромбами, хоч вий Уже і вітер помагати взявся Підняв курів, підганяє Цабе та де Верещать клаксонами, залізом труться Наче мить і не втримаються, злигаються і перетворяться на один величезний рухливий організм із металобрухту. Іде сором. Ще ж не вечір. Хоча й на день не схоже. Макар від оболоні до цирку скоріше би пішки добіг. Учепився в кермо, сумніви вишкрябають. Нані не дочекається. Не дочекається, піде. А тут ще Марта, скалічена, жалів додає. Сашенько, услухавку, мені зле. Сонце я на розрив, нервово. На фабриці Аудита, а тут ще Новаковський. Новаковський? Голос Марти жвавіше. Так, викликав мене до себе. Навіщо? Та нюанси в нашій справі нейтрально. Марта сто разів нагадувала. По телефону про держзамовлення краще не базікати. Приїду, розкажу. А ти вже їдеш? Знов жалібно. Та де? У заторі стерчу. А мене аудитори на фабриці чекають. Уявляєш? Безумовно. Ну, потерпи, сонце, скоро буду. Марта муркоче щось, додає обережно. Ти ж зателефонуєш перед тим, як їхатимеш? А він усе розуміє. недарма ж понад рік при старому тілі. Чекаєш ще на когось? питає нахабно. Та бог з тобою, Сашенько. Ну, просто тепер мені треба час, щоб... Ну, До дверей дістатися? Вибач. Спустошується швидко, наче повітряна кулька. Зателефоную, безумовно. Наче сигнал. Перебирає номер. Відгукнися, нані. Довгі гудки. Довгий шлях. О пів на п'яту вечора кіа-механіка... Врешті дошкреблася до апартаментів біля цирку. До під'їзду – біг. А квіти? Чи цукерки якісь? Порожні руки тільки тим і гарні, що не мають банальностей. Ой, хай вона дочекається. І тр, наче хто за вішки смикнув. На лавці біля під'їзду сиділа Нані. Красиво так сиділа? Їй Богу! Наче геть не тут, наче до неба линула. І ані грози в очах, ані роздратування, ані суму. Вуста ледь розтулені. Повітря не буває веселим чи злим, тільки живим і справжнім. Механік інстинктивно стис кулаки, Опанувати, задушити несподіваний їдучий страх і сором. До лавки тихо, присів поряд, а слів нема. Щезли вірні, саме безглуздя в мізках. Давно чекаєш? Привіт, Нані. Чи, приміром, чому ти не піднялася до квартири? Ти неправильно придумав, Сашо. Спочатку приведи мене до себе додому. Тільки опісля відкриватиму тобі двері. Двері риплять. Що ти твориш? Макар і сам знає, усе не так. Ухопити Нані за руку, тягти геть, шепотіти. Мене тут немає, Люба. Тільки нічір. Краще кохатися в траві, щоби корова бачила. Ідеальний свідок. Скажи, ми причепимо їй квіти на роги і поклонятимемося, як святій, а тут нані ступає в пафосну вітальню. Не може приховати розчарування. Ти живеш тут? Ошелешана озирається. У це неможливо повірити всі ці килими й люстри. Цей простір, облаштований для немолодої і заможної, але одинокої і дуже нещасної жінки. Так і є, видушує Макар. Я орендую житло в однієї немолодої, одинокої. Ну, не знаю, наскільки вона нещасна. Я ще не заробив на власний простір на ній. Тебе це бентежить? «Ні, просто вона підглядатиме, Сашо». «Хто? Хазяйка? Та, одинока і нещасна».